و سلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين تیرشيوی درس کې ترجمه سبق السلام مععلیکم ورحم الله پورې شووو ملت کی محطفتن ملت ناغی پدرے مرکات کی دعای قنود ویلی کی اللهم ن ین و کاه تفر و کاه مننوبی کا ونهته وکه کاا ونسنی علیکل خیر دا یو دوعا ده چېیومونکوزار نریناو کې دا دعا کوي او دعا د سر پو نو بلکې بې با نظانو په کوو الله او ان نه ن تعو کاه الله ب شمونږ ورا ووره خبرې دا وکله چلله مونږه تا ته به هرر کار کې مفتاج و دنیا کې که من باندېقما مسیبتته او تلیف راځي نومونږ به امداد تا نه غواړو تا ته به رامدد شوایو تا ته به سال کوو تا ته به خللووازه تا ته به جړاگانې او فرادونه کوو الله او نه نوکه اے الله بهشګم موږ امداد غواړو ستانه دا دی ومنګزار د خپل رغ تر او مذکې داوا دی دا خبري هغه جدا خبره ده چې موږ په موږ کې یو سوايو او کو بلته لکه قرآنی کریم وي لمهته پولوونه ماله سفاالون د تا سوایته سو کوي سو. چې سوای نو بیا غبان دی عملوم کوئ که نه نو الله نه نین و کاه له بهار کار کې من به یمدار ستانو غواړو د بل چاانه به غواړو یو حدیث کې را چې یو ساحبي ته نهبيلی السلام ووي کتا تا دا معمولی دا پیزارو دا تسمی ضرورتو می امبتا اللہ تاواز که دا اللہ نبی امداد غاڑی ما مخیویلو با دعا کی کتاو سیادی ربنا تنافی الدنیا حسنا پاگی که چه ما کم درک کڑو دا خبر بگی ما کڑیوا د اصل کی زمنګ د غختو کمه ده قران قضے پر دی وادی کړي دارنګې په مسلکي منګزار الله ته وئی الله ته سوال کړي الله ته درخاست کړي کوئی پاولنی رکعت کوي یا جنا و یا جنا استاین نستاین الله زبا صرف تا امداد غوالم او کله چې مزد ختمي د واختن اخیری مزد اخیری رکعات ده نوم پاری کوي چې نستعینک الله زبا صرف تا نه امداد غوالم بل چې رب نه غوالم بل چې تبا جڑا او فریاد نکوم دانن منګول یو بلتاو خپل پر یادونه کو غیر الله ته چې وو هو غیر الله ته روانيو خپل حاجتونا خپل ضرورتونا ول د تکلیفونو د خپل د مصیبتونو حل اغمنده الله در کی نه لټاو د مخلوق په د هر کې لټاو موږ خپل جړاو فریاد وکړو چې الله تکو له نه جړاو فریاد غیر الله تکو موږ کی منګوایو اللهم انا نستعينک دوې قرود کیو یو غلط الله م نه نهستین وکه یا الله ب شمونږه امداد غواړوستا نه نو عمد ببد الله نه غواړی کچرې ته عمدات داله نستوا د دا بل چا نه غواړی د مړ د قبر والله نه د بوت نه تاویزګر نه لطفمن سکی ار سی په دروغه باندې وې الله اومه ان نستعینوک اللهم بیشک امداد غواړو ستانه غره د انای و سره وې انا بیشک امنګ امداد غواړو ستانه څومره دروغه یو منګه دروغ شو کنه خو ته دروغ وې دا کتاب حقیقت کې ویل کنن بیا وته پیغام نه عملوم کوو وای یو سوک کوو بلته عمداد به دجانو غواړوله نه رانو مونږ ته د تعلیبه کوي یا ی ل نهنو د ایمانخواوندانو و ب صبرې اوالله و عمداد واړی په تکلیفونو کې په خپل موسیبتو کې ب صبرې والله بس صبر سره او پهمون سره ممداد به غواړې د چاانه ده الله نهقرران تا ته ووي وي ذا تا ل ګایبا دي عنې فیني قریب وجیبو دعوتته داي دا دې ف تجیبي ولیو مننوبي لالهکوومیر شدون ي ذا تا ل د بیا اسلام نته کتانو سپوس کوو چې د الله پ غبره مونږ چې الله ته اواز کوو دعاه کوو سوال کوو نو کا الله لر نو چې بیا سر په چ و چ کوو او کېزیین نو وم را ته ووایه دا آیت نازل شو آیت نازل شو الله رب العزت وئی اے پیغمبره دی خلقتا و ایا دا کم تا پوسی چې دنه کړه دی ځې جواب ورکا و اذَا سَالَ گَیْبَادی کړه چې تپوس زمع زمع کَی سانا بندگان زما زما پبارکی سټ تبوس کَی چې الله لری دې کله دې دے, دے, دے. اللهوي په انې قریب بشککه زنې دیم زه قریب یم زنېدیم خپل بندهتهام دومره نېد دی خالله سورته کااف ک ووي کااف نحنو ارب ولی من ح ورب الله زه خپل دی بندهته د مری درګ نه الله دومره دې دې دا تک هې سره دې کلب تکلیف کی کنه تکلیف کی په موثبت کې ندی وي چې دې आवाज دینوي زموږ په خپل خامه خسو کوې ځکه انسانیم کمزوریم ته ته تکلیف شي نې به چا څه وام ووړو ته بچي یو باسه مليوې ته وو باسه باندې ته اوادي هم دا په خوږ دي وستري ناغم کله کله وذشي کله کله غافل شي کله کله یالي بل طرف تشي کله کله داغه دینه بل طرف کل شي او الله رب العزت ذاتي ذات ده چې زموږ بندګ په تا باندې په 24 غنټه کې ست قسمت تکلیف راځي نه ذاته دا مړی درګنم نه زېم الله څنګه نه زېله هغه ذاته وي و داته سرې ممننو وګورئسمبر سا هلته زه وي هلته وي او دروني ه تجیله کوم او درون زما بندگانو او درروي ما نه غواړئ ماته خپل فراد کوئ زما دا غواړی ما تا دعا گانه کوئی دعا زمانه غواړي سوال زمانه کوئی استجب لکم اللہ ویزتا سوال لوزکوم وعدکوم استجب لکم چیز بخام خواستا تو دعا قبلوم او کنو اللہ ویزتی چیزی قبلوم او منگوی نو قبلی دیگی که نا دا اللہ دی خبر ته کنو دروخ نیشو بے لے که نا د کمی ټول په منکې دی منږ دا غوختتنه صحیح طرریقې سره نه دی کوړي ته په ا خلاص سره ته په جړه سرهته پهیت سره تا په زړو کې د الله ی تا په زلو کې د الله می او ته د الله نه غواړی لا ضرور قبلی نه الله ان نه نه کاو کاه الله به شمون امداد غواړو ستاانه امداد به جا نه غواړو نه الله نهمه غړوه بل چا دمه امداد نه غواړو بل چا ته به خوله نه وااز رامدد صرف حالله تهواو یا الله خیر یا الله مدد راته بنوایو چې پیر بابا را مدد شي لوي ځوان را مدد شي پیر بابا بنګر اوره تیږي دا ټولي کفری خبرې دی ښا کفری او شرکی خبرې دي دی. دې تر انسان کفر ترتی نو طبقه یاد ساتي طبقه اللهوما اننا نستعينک الله ب ش کوم داز غواړو استستاان نو مخکې من تختفیرو کاو بخ نه غواړو استستاان بخانه بم د چا غواړو د الله نه غواړو پرې انسان کمزور زورې دی که انسان کمزور زوره دی بیا به هر وخت الله نه بخ غواړي قلمنو خیار انتحانغه دی چا هغهه هر وخت د خپل رم نه بخ نه غواړي نوبی دی تر سلام سرسلام به وي زه ستل زله بخ نه غواړم دا الله نه رو انه زه ستل زره ل کې نوبی سلام خو دونه نه پا کوو سره د دی نه چاغه به بخ نه غخته نومونږله خو ډیر په کار دي چې مونږ بخ نه غواړو له نه تا زنا دی وزیفو بیر شوقی نیگه نا وزیفو را لراکو وزیفو را توخایا څنګه وزیفو سنگ دو چارا تدا خود دلیده و چارا تدا خود دلیده وی بہترین چې چکم دا ادا دا تولاڑی تناستی سبزی کٹ کے بکور کی دا وظیفه کا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا بهتري نو وظیفه ده استغفر الله زه بخانه غوړم د الله نام ربي چ زما رب دې من كل ذنب من د هر تسمه غوڼه کاغول کې کاغلوې واتوبو الائی اوزا اقبل رب ترو جوکوم اقبل رب تا واپس کیگم دا خام خواهی استغفر اللہ ربی من کل زم واتوبو الائی سل پی ری خام خواد آوائی تو دیر وی دویل شوقین انزا حر ماندنہ بات سل پی ری ہوئی بہتری نوزی فدہ ت و کوه باخ نه غواړوستانان مومنغ دی چې هغه د خپلګونهوبانې خپمانې خپل کوړوبانې خپ او ځان بهګناګار ګې ځان ته به چرته نیک نهته بعضې خلک ک د کوې نهدي چې خبرې وخي چې هغېته پتم نه ی هغه ت کبګوررانانه خبري ت کبګوررانانه دې زنانای کړه خپل عبادت په ځوتې خدای دې زماره کړې عبادت قبول نکې ورته تبڅ په کړه چې قبول شیو ته نو کوی وسمه د خدای دې یې منځو کو او ته کوی تتبکټ کیناستي وي و جنازه کیناسته یم خپل عبادت په خلګوبانه ګه نو او کې نو څه پکې دي سي هغه ته د شپې را پاتې ته نو نو افل کې تهجد کوي ودا په ذهن کې چوس د اخره زمونه قبر شي خبر شي ور وی بهګه دې چیرې دی ليو ما تورو پینځه خلې وته درو وگوړل چې ولي وایي راته چې چې چلو پاتې دريو به د شپې موسکو مګا نه اوازو مانځره پاتې دريو به ووبې ميدان ته او ډولې دوی اولې را باندې درانه شوې دا نه وري خو یو بل ته وگوړل چې هو دالکه د شپې پاتې تعجود کوي وايي عبادت د لړو زایچو ځنب ګوننګار ګني بله عبادت بخل کو تنخ کاره که او خپل غلا بم خلکو تنخ کاره که با دي بدبخت دي تي जागा ده گناه دي شيوي ز خپل غنا خپل قصور خپل غلطي وتر يو انسان دي ګرات شيوي دا الله به پردا چولي دا خلکو توله کاره که داس اکثر دا ګډاګان بڑاگان يا بډيګان خبر نه يګا ناژنانه چي کوي مردي رومردنا نه دې نور جنګې چې چا پیرناست کني د دعوت او تخفل د پیغلتوب او د تخفل د ځواني او د تخفل جنېوالي خبرې وته کوي چې مون بډی چل کوو دا چل بم کوو مون سم بشو دا مونږه پروا نه وو او زه به خو جنا وخت ته پاتې دمو داو ته خبرې دي د تخفل د ګنا نه خلک قبره الله زما نه پردای چولې ته پره پرده زننا لده که بوداگان بای پینگیری بای نابد زوانانو تا و ته علگانو تا یا نوصو ته یا زامانو ته یا نور دی تی خپلوانی یا محلی والی ریت بی قصه شروع کری چیز دی چودی که و نو مونږ به د خلکو کروو دا ووختو مونږ به د خلک په د خلکو په بلوبانې په کوورټو باندې به ګيیت او مونږ بهس چل کول دا به کول دا به هم کول ه هم د سیریان ریانګوري چېه دا بابا خو د خپل وخت د خپل وخه خدا د ورډ حرامي دیېر ش دی که دا غ ځان لوک تېر چې د مونږ چې دا خو دنګره دا ولاکه د تصویریو په سره ټوبې چوری ده په جمعات کې نه کیده دا الله د خپل وخت تم تر چویت یې شه نہ و نستغفرک تعالی نه په خپل سوال کې هر ځان بارو وخت ملامت غړې عقل من انسان هغه ده چې په هر وخت ځان په ذړ کې ګونانګار ګڼي ده ده تکبر علاج ده. تکبر ستوهی. تکبر دیتوهی چه آنا خیر من کله کله کل ده تکبر اظهار پا خلا باندی وشی. کلکل ده تکبر اظهار اغا پا عادات او پا با اطوارو باندی وشی. گره ابلیس چې کوم تکبر کړ نو هغه په چبه باې باقی د هغ زارار وکو نه خیر رو من وو د دا د سلام نه غوریم نو استغفار چې کوم دی ن تختثر وکه د د تبور علاج دیڅنګه ته تخار استغفار و چې ته ځان گوناګار خو ګې که نه ځان به گناګار ګې زانبه کمزورې غنې قبلیو غناندار دی ولی دون همبويت نه زموږ ګناونه د دننه زیات دي دی. او الله دې په ما پردره راوچي ډېر غناندار يم زنمه د هغه بوتې ډېر غناندار يم زه خپله غناندار يم شاپور شیخ رحم الله زموند جماعت یو ډېر لوی عالم پر شه دي داغه دا درس په ختم کې موږ دعا ورېده داغه څنګه آشنا دعا کوله دعا کیو یا الله د ګناہوںو غرن مې ودرولي دی یا الله یا الله د ګناہوںو غرن مې ودرولي دی دې ګناګار یو الله ما معاف کی دې وجنا تاس کې بمنس کې وایې وناستغفیرک اوی د بطور طور د تعلیم منږ وئ چې مومن مسلمانه نارینا ز نه تخفر وکه تا د په مو کې د تعلیم در کړه شو دی چې ته به د خپل رب نه بخ نه غواړي ته به د سوال کې تخفر وکه او بخ نه غواړوستانه ریته ملب دی مد گزار چې په مسکو وکنه ونه واستغفار وک او بخانه غواړستانو مطلب دا دا چې بخانه بغواړي کنه که نه چې صرف په دعای قنوت کې الله دې چې الله زه بخانه غواړم تا نو بخانه غواړي نو تر څو ته موزه کې چې استغفار وې دومره زنانو استغفارې زموږ زنانو استغفار الله زما زما دي په توبه توبه الله زما دي توبه یې یو یار وګورو لګو ويقولون لغوت يورالده ست توبه دا توبه دا, دا شده دردنا تووه يستغفر الله استغفر الله ربي من كل زم واتوب إلي استغفر الله جستنغ السادة دي خلين وزي او دردنا سادا اقرار کرده شده غنانگار يم زناناو شده دره غنانگار يم يالله ما معافك يالله ما معافك اه سوك دا شي شد بالكل در غنان نباك يم ويليشي څوب دا ویلی چې ما بالکل اړو ګناه کړی نه دا زمانہ سره نو ورکی نه کړ ګناه زمانہ اړو ګناه شېنه دي انسان به یو دغنه و خطا نکېږي انسان به یو دغنه و ګناه نکېږي انسان هغه انسان دی چې هر پک په ګناه باندې پیمانه ایمان ملابت غړي چې ځان ملابت غړي نه الله تعالی ته به توفیق هم درکې که ځان ته ملامت نه غړې تبہ توبہ کوو به ته توبہ یې ته توبہ کو دا تب تر مرګ پورې تا توبہ ریږي وسته زکه چې تخفل ځان ملامت نه غړې ځان به ملامت غړوو ځان به کمزورې غړوو ځان به بدلنه ابو الله لقاری یو ډېر لوی عالم تیر شه دا غنچا ته کوڅه کوئی تکبر علاج نه تا وخایا تکبر علاج دا خبره زبردست خبره وکړه هغه وی و چې د خپل ځان نه ډیر عمر والا وې نه عمر کې د نه زیات دي د تباعیتی ځا زمانہ ورده وله د عمر زیات نه د دې نیکه ایبم زمانہ کې اتی عمر زیات نه د دې نیکه ایبم زمانہ کې اتی او چې خپل ځان نه کم عمر والا وې نه چې په عمر کې کمی او کشری ووا دا هم ز غه دی ولې دکه چې عمر کم دی د د د زمانه کم دي الله د زه کشر دی فمر کې زمانو پهمر کې کم دی نو د دګناونه به زه کوم دکه چې ده پهور کې زیات زما ونه به زیاتي او دغه به کوي د ز غوره دی د زمانه بهستر دی د د تکهورې را مونږ منگا که کشیران دی د ځان زانا غور اگرنو و کمشیران دی اغم دا خفل زانا غور اگرنو ویم خوز زیم ویم خوز زیم ویم خوز زیم دیشی منگ خراب دیو سباک لو منگا دو الله شاگر دو اللہ ذرح مکی خق قابل آلکو خوز زهین یو دا مالدار انسان تکی تکبر رضی یو چیک الله والا ذهن ور دینې یو دی تبور کې زر را شي یو د چلا کوېظان دی ځان ته سو وي بس د په دی خپل چالا کې غور تبور کوي او یو چې علم مو سره ډېر را شي لم یو مالدار چې دغه بيتي او دو راغلي دوسه پوره د روټي درک نه لګي ته خو چې بيتي راغلي غرور تکبر راشي علم راغه غرور تکبر راغه قابلیت راغه ځانت راغه غرور تکبر راشي ها طالب زموږ سره زموږ ته سبق وی بیا موږ غټه مدرسه کې داخل کو ډیر زحیناله کو شاعر او شعرونه و ما یو څوره زمخ ته پوزو کوو مرګری نومای او مرګره طالب یو څوبق پرې خېره لې ولي وې کله نه خرته رړې کې به څوبو کې ولي پرې هودو یو خو چېر په کراچي کې پړای نشتي مليانه پوي حضرتو کې پړای نشتي اوهو به تکبور دې غر کو ها تکبور دې کو د علم نو د جمعات نو د مدرسې نه خپې پاک چرته ستو درو د لوکو او د کلو نو رړېداله و درو او د لاوس په ځان پوهنه ده که زم الله لاسومره سخته تذارک لا تکبر وله انسان لا لړېره سخته تذاور کی تکبر چې څه کوي کنه رېو جنا حدیث قدسی ده حدیث خودسی هاگا حدیث دیو لیکی گئی چه اگر دا اللہ خبره وی اللہ پاک گوئی چه ات تکبر و ردائی تکبر زمان صادر دے دیو جنہ چرتا تکبر مکوئی چاہتا پسپک نظر مکو رئی دبازی نیسانی نوچی چرتا سو کمزور اوی نی دے پی زر روب داب کئی روب داب پیواجی تدیسی او تدیسی او تدیسی او لاان کې او ډګ او داته ت کبور را نه خبرې دي د ان بچ کوئ تا چېر د غځان کېران ولی و تخفر وکه مطلب ته دی چ لکه زه تبور شو نه هم زماافېړم نو متقببیره انسان چې دی تفار نه ووي د تووب نه ووبي د ځان ملابهته نه ګي تبور په هر ل ح باند دي بلته پهپک نظر کتل دا پلا نه پلا نه دا هی پسته کیده وای دا خو په نه دا دا خو زپه جنم وای دا خو دتی او دتی و او دتی و او دتی دا ووري کما چې دا عادت پچا کی چې بل خور بل یو باندې دا پصپک نظر ګوري چې دا دا پسته کیده دا. دا خو دتی او دتی دا خو د خپلتی یا د دینه پخپلوزی یی د لوریانو نقد په کو باندې یی د بچو نقد په کو چا ته به په شپ نظر نهګورې بل ته به په درون نظر ګورېکې بل ته د درون نظر و کتل چېره دا زماه غوره دي د بل لورانې دا زما د لورانو نه غوره دي دا بل خ ده دا زما غوره ده دا چې دا عادتدي په ځان کې ب دا به ختم شو او که د دی نه خبره باکس چې نه دا ښه وي به س دا وي دا دا خو د پیژ نه ووي دا خود د او داې شل عبونه وتکاري كما خ غ د ځانه د بل نور خو کې د عبونهکاري داه صحح د متال په خپله د غبيلي د پخپله غبال غبي خدا پا کې غ ک پو سفر رو یا اللہ مانسانا بخانا گوارو کتا مانگنا چطا تقبور شوئی یا پدی عادت کی مانگ مبتلاب نیر وانت تقبیر روکا اللہ مانگ سانا ما پی گوارو علم دے علم دا باجی دا دا مطرح سی باجی دا ابم تقبور نکی لوی بنا کی چگر بزان کی را پیدا کی او هو زخ و سوکیم زخو زان لوی سوکیم نادا برکی علیم خضا دا. دا مولا خضا دا او اگوی چی بس زخو مولیسی بخضا یمو بس دانوری خضا کو بیس نه ندی یم خضا یم دایات تا دی که علیم خضا دن اگه جی زان تا سوک رایده کی نو حالی سرام خضا جی زان تا رایده چی آغی اخیر خاتمہ بسوشوا با کفر باندیوشوا نوو سلام السلام خدا نوو السلام سمر لوئی عالم دے سمر لوئی داعی دے لیکن داغا خدا جوا اگه انجام تشو انجام فا کفر باندیوشو تقبر خشید ندے لوئی خشید ندے نو دا یاد لاری تقبر نظام تاتاییو ده نه مازم څومره چیزونه کی غا دي انکساري اجز بند د الله په هیله نبی اله اسلام وي وې زو اجزنانو د غریبانو سره جون وقوم خو او وی نبی اله اسلام وي په قیامت کې امدا غوړم چې دغه اجزنانو او دغه غریبانو سره د قیامت پر دراپاس هم او د تکبر والو د پار نبی اله اسلام مو چې تکبر والونو به الله جهنم دا کوي جهنم و هر قران انبیاء و مخالفت چیکه مخالکو کړل تکبر راشي یعني تکبر کو او لی وکلا مخالفت یو تکبر والا انسان انجام بیر خرابي الله دې موږ دینه وستاسي اللهم يا الله اننا نستعينك बेशक موږ اندا غواړو تان او نستغفرك <تصفح> او بغنا غواړو تان <تصفح> مختی چې سبق به انشاءالله بیاپ روان درسې او پاک دی مونږ طول نه ته عمل کوور توفیت را کې هر درس چې کېږي دا اوورې هر درد چې کېږي هغه زمونږ د اصلاح د پاره کې چاول به به مونږ خپل ځان سوو چې زمونږ اصلاح را ځي تهشادون نه دي چې زلیګیم په سپکر باندې دلته ښ ناستې دي او موبایل باندې اوور او چل دی او مونږ در سوور اوټه توه وکهوایه در سو واورې دو ننسری په اوور نه نه دي عمل کې را دا ز مونږ تربیتتی او رکشااب دی لکه زنګه چې او ګاډی خلک مری لور کې و دې ټیون وګه چې ته که نه و دا ګاړی چې کمم دی پهده کسهخرابوي نه خراببي تي دامونږ دا را جمم کې رکشااب دی ته مونږ تربیتتی او رکاب دلته به زمونږ تربیت کیي په من کې څه غلطي نه دي ځان نه بینه ریکو الله دې موږ ټول توفيق راکړي او الله دې موږ عمل کوو ژوندۍ او جوان راکړي واخر داواله دې راکړي